Наступного дня королева виглядала ледь стомленою, але задоволеною. Вона не помічала допитливих обережних поглядів Анни Болин. Цієї ночі їхнє кохання з Брендуном було таким довгоочікуваним і жагучим. Зустрівшись у порожньому крилі палацу, вони кохалися палко і несамовито. Вузька кімнатка, заставлена старими меблями, тюками і шухлядами. Вузький тапчан у куті, де вони зухвало й і радісно віддавалися плоцьким радощам. Мері повністю довіряла Брендону. В ній вже не було сором'язливості. Вона знала, що прекрасна, що він милується нею. А те, що відчувала в обіймах того, кого сама обрала, дарувало їй найгострішу насолоду. Вона дивувалася, як Брендон міг бути таким обережним з нею. Переривати насолоду, щоб вона не завагітніла від нього, і була вдячна йому за цю турботу. Але сама із собою нічого вдіяти не могла, ледь віддихавшись, знову лащилася до нього, насолоджуючись його дотиками, відчуттям його твердих долонь на своїй шкірі, його пестощами і поцілунками. Ти маленька, безсоромниця. Шепотів він, милуючись її запальною чуттєвістю і майже задихаючись. «Але яка ти чудова!» Їхня пристрасть приховувала в собі небезпеку, заборону, але саме це надавало їй такої запаморочливої гостроти і шаленства. І як же важко було розлучитися, а потім удень день відводити очі, стримувати тремтіння в голосі. Вони зустрілися наступної ночі. І наступної. Дні ж були нестерпні. Мері відчувала, що починає тремтіти вже при його появі. А коли Чарльз спілкувався з іншими жінками, скажено ревнувала. Навіть до Клодії. Коли ж до двору у справах прибув адвокат Дізоме, як завжди разом зі своєю красунею дружиною Жанною, і Мері побачила, як Чарльз розмовляє з тією високою стронкою білявкою, ревнощі немов обпекли її. Королева, забувши про все, наздогнала його на прогулянці і зажадала пояснень. Брендон обережно озирнувся. Пізніше ми поговоримо про все вночі, у нашій кімнаті. Вона насилу дочекалася належної години, та щойно Брендон, жагуче нетерплячий, схопив її в обійми, забула про всі підозри. Він кохав її. Вона відчувала це, знала. Хоча Чарльз ще жодного разу не вимовив цих таких бажаних слів зізнання. Брендон справді був захоплений і неймовірно щасливий. Але на відміну від Мері, він не втрачав здорового глузду і першим звернув увагу на дивний сторонній звук у порожній галереї палацу Латурнель. Відірвавшись від Мері, Герцог жестом змусив її зачаїтися і прислухатися. Гавкав собачка королеви. Тонке дзявкання голосною луною поширювалося під величезними склепіннями. Мері прийшла до тями першою. «Це мій Карпатий, нестерпний пес. Напевно, він побіг за мною. Боже, він може виказати нас!» Обоє зрозуміли, що побачення негайно потрібно припинити. Швидко вдягнувшись, Брендон першим вислизнув у порожній коридор. Кирпатий самотньо блокав під склепіннями, підмітаючи довгою шерстю глянцеві плити підлоги. На Брендона Цуцек глухо загарчав, але впізнавши у другій постаті загорнутій у блакитний плащ свою господиню, кинувся до неї, радісно заскавчав і затих тільки після того, як вона взяла його на руки. Брендон вдивлявся в морок частого проходу, не спускаючи долоні з руків'я кинджала. Якщо їх хтось вистежив, він міг лише єдиним способом запобігти лиху – вбити шпигуна. Але, здавалося, все було тихо, і закохані обережно вийшли у велику галерею, де ледь помітно сіріли високі силуети готичних вікон, і в самому її кінці горів смолоскип, біля якого стояли на варті байдужі до всього швейцарці. Чарльз зробив Марі знак, що вона може йти, прошепотівши, що буде ліпше, якщо вони кілька днів не зустрічатимуться. Марія сама розуміла це, але серце її мимоволі наповнилося смутком. Останній прощальний поцілунок. Цей поцілунок Чарльза вона випала, немов подорожній, який гине від спраги. Знову розлука, обридлі обов'язки, турботи про Людовика. Довгі години благочестивих бесід і вишивання із Клодією. Нудьга. Як же нудно бути королевою. Вони розсталися, так і не помітивши маленької постаті Анни Болин, яка злилася зі стіною за виступом каміна. І навіть коли вони пішли, Фреліна ще довго не зважувалася залишити свою схованку. Вона боялася того, про що дізналася. Побачила – Ах, краще б цікавість, заздрість долізі, котру королева наблизила до себе, не штовхнули її на це підглядання. Це її підсвідомий азарт, бажання ризикнути. І навіщо вона тільки випустила Кирпатого? Навіщо йшла за ним? Маленький пес, немисливський шукач, він незабаром втратив слід, почав дзявкати, безпомічно кружляючи порожніми переходами. «Добре, що Анна поспішила сховатися». І ось тепер вона володіє таємницею королеви. Такою таємницею, через яку, якби мері її запідозрила в чомусь, то не зволікаючи ані хвилини, позбавила б Анну місця, відправила б в заслання, якщо не знайшла б причини, що просто кинути в катівню. Наступного дня Анна поводилася з королевою особливо запобігливою мило, вдаючи повну невинність – коли та строго розпитувала свій штат про те, хто випустив з її апартаментів Карпатого. На Анну королева поглядала особливо недовірливо, знаючи, що пес, крім неї самої, визнає тільки міс болень. Дівчина злякалася, адже королева була, як і раніше, надзвичайно популярною. Людовик ставився до неї побожно, знать хилялася. Обмовся про що небудь Анна і вона вразу втратить усе, чого досягла. Тим часом, що було для неї важливіше, ніж місце біля її величності? Хіба що життя? Залишався ще месір Гріньо, який постійно щось вивідував, стежив, підглядав. Та він був людиною герцога Ангулемського. Анна ж залежала від Англії, від короля Генріха VIII. Уся її рідня... Землі, становища були підпорядковані йому. Гріньйош просто платив їй. На чий же бік її стати? Дівчина розуміла, що плуталася в небезпечну гру. І була налякана настільки, що вирішила звернутися за порадою до батька. Томас Болин, коли донька про все йому розповіла, злякався не менше за неї. Він нервово міряв кроками кімнату, смикаючи свого посольського золотого ланцюжка.